Масивні двостулкові двері будівлі перехрещували широкі жовті смуги з попереджувальними написами. Стій! Біологічна загроза! Стій! Біологічна загроза! Стій! Біологічна загроза! Стій! Ти впевнена? Не хвилюйся, усе під контролем. Вона підморгнула мені. До речі, на об'єкті все кинуло, як було. Отам там далі гараж. І в ньому, як я знаю, робочий транспортер. А тут? Замість відповіді Ірма зірвала попереджувальні стрічки. Ми одночасно приклали до електронних замків ключ картки з схованки. Двері з гучним клацанням відімкнулися. Спалахнули рівним світлом люмінесцентні панелі. Ми опинилися у великому приміщенні без будь-яких перегородок. Воно було завалене столами в декілька рядів, складськими каталками, Розкладними ношами, якими оснащують медичні шатли, і навіть ліжками, схожими на лікарнянь. І на всьому цьому лежали довгі, чорні, наглухо застебнуті пластикові згортки, сотні однакових лискучих добротних пластикових мішків для трупів, сотні. Що за. я не встигав зібрати всіх думок в одне запитання: ти казала, вас було лише 50. Ірма мовчки підійшла до столика і розстебнула найближчий мішок. Тіло чоловіка в ньому висохло, але риси обличчя цілком упізнавані. Було видно ластовиння, що органічно доповнювало полум'яну руду шевелюру і густо вкривало його обличчя і шию. І якщо не зважати на всі ці посмертні зморшки, можна припустити, що йому було років 40, якщо не менш. «Глянь на кітель!» сказала Ірма. Праворуч над нагрудною кишеню красувалася нашивка «Нейтан Гог». «Стривай!» Я звірився з написом на ключ-карці, яку мені дала Ірма. «Він же зник, ти ж казала!» «Ну, офіційно це назвали саме так, оскільки сформулювання «загинув» є певні проблеми». І вона рішуче розстибнула ще один мішок. Руда шевелюра і ластовиння було впізнаване – Мені навіть не потрібно було шукати нашивку. Не чекаючи моїх запитань, Ірма розстебнула наступний мішок і ще, і ще, і ще. Застіпки видавали під її руками задерекувати зіп і відкривали все нових і нових родих хлопців років сорока з нашивками без нашивок або просто голих. За півхвилини Ірма зупинилася, показавши мені не менше 15 однакових нейтанів-гогів. Я мовчки повернувся від останнього до першого і знову оглянув всіх. Від першого до останнього. На деяких були секційні шви, залишені патологоанатомом. На інших – вогнепальні поранення. На одному кілька явних рубаних ран. Але зрештою… Всі вони були ідентичні. Вони люди? І так, і ні, з якою саркастичною урочистістю відповіла Ірма. Ми назвали їх химерами. Їх досліджували вздовж і впоперек, і певним чином вони люди, а конкретно полковник Нейтан Гок. Вони його копії. Малюнки популярних ліній, візерунок сітківки ока і навіть татуювання Only God Judge me. На передплічях, яке читається, якщо скласти руки на грудях, усе збігається. Але трапляються й оригінальні зразки. Ірма з якимсь понурим азартом підійшла до іншого ряду столів і розстебнула кілька мішків навмання, наче щось шукала. — Ось, наприклад, — нарешті сказала вона. Я заглянув через плече. У цього Нейтана Гога було дві голови. От, лайно! Що далі від входу, то дивовижніші трансформації можна зустріти. Двоголовий Нейтан це так, дитячий садок. А інші люди хоч хтось полетів звідси? Все почалося з того, що зник Нейтан. У Кубрику, де він жив, знайшли купу їдла в з лайном. А в підвалі того ж дня виявили величезний порожній кокон. Негайно помідовали на фрегат усе, яке належить, і, знаєш, яка була реакція нашого славного до зубів озброєного артилериста Ганса? Вона чекала, що я висловлю якесь припущення. Але мені в голову не могла прийти така відповідь. Вони відкликали посадкові шатли, сказала Ірма, і її голос знову поздрадницьки здригнувся. Усі шлюбки злетіли в автоматичному режимі і повернулися на фрегат. Ні попереджень, ні пояснень. А за два тижні артилерист Ган стрибнув назад до землі, Крапка. Коли я прийшла до тями, живих вже не залишилося. Тоді я влізла в автоматичний медичний комплекс і активувала програму тривалого заморожування. Навіть не знала, розбудять мене колись чи ні, і пролежала так 60 років. Отака історія. По її щоках знову покотилися сльози. Вона стала кусати губи так сильно, Аж я побоявся. Прокусить. О, господі, Ірмо, не можна так злитися на себе за емоції. Плач, якщо боляче. Вона затулила обличчя руками. Потім витерлася долонями і глибоко вдихнула. Усе нормально, дякую. Я обвів поглядом моторошний морг з однаковими тілами. І тут усі трупи? Це ваш Нейтан? Ні. Різновид Хімер декілька. Ті ж Розалін, що ти її вже знаєш як цвіль, тут лежить приблизно з 20 копій. Але Нейтан, звісно ж, популярніший. О, господи, що я кажу? Та якщо я не жартуватиму, то просто здурію».